بسم الرحمن الرحيم واذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك لكم بلاء من ربكم عظيم آلم سورة صلوه سیوا اوله کی توحید او دریم بابو نو اول باب کی بیان زفیر کو دویم باب کی دعوت توحید دلائل عقلی او اثبات رسالت او زجر بشارت دفضه شبی سلو نعمتونو دریم باب شوړو پائے کی خطاب خاص فلز خطاب عام نا پاول رکو او رکوقي درې پليتې او داغي په مقابلې کې درې صفات د مؤمنانو بیان شو بیا د یا بنی اسرائیل لور دې او وسلوي احتمایات نشکره خطاباتو اول خطاب کې چې کمزې فورې تلاوت شوی ده یو پېت آیات پای کې اول خطاب زې اتنی متنا دعا زابونا یو نعمت یو کم پز واستم آیات کې وعزنا جینا کومنا له فرعون يسومونكم سوء الذاب كلا تشخلص کوي مون تاسو دو فرعونانو نا چرثاو به تاسو تبد عذاب آل فرعون دلتا ممزوجه مانا دمضاف او دمضاف الیهینا مراد ده دا نه چې جو د آل د فرعون نا آل د فرعون د فرعون نه مخلاص نه کړی یاو ذا معنی کې نا دلتا ده دل مذاف او د مذاف الیه دوارونه مخلوطا ممزوجه معنی مراد یا د فرعونیانونه یا سومونکم سول عذاب چرته ساو بتا او سبب عذاب سام یا سوم پمانه داغ له ګول سره تکلیف رسول Hadamard کې داغم تکلیف وی یسومونکم سول عذاب چرساو بیتاو سبت عذاب بد عذاب سو یزبیحو نامناکم چلالہو البیزا منستاسو فیستحیو ننیساکم پر خودل بی خزستاسو نسا پیت بارد مای اولو الی سرا پاہندہ کیا خزے گرزے دی اخو جنکیوی جنکیوی پر خودل بی خزے جوڑے دی اس دا یوں سوال لازی چ فیرون بېمانه د الکان ولې حلالو او دا جینکه به ولې پریخو دي نو داغه بعض خلک دا وځه یا دې چې داوت تر ویلو چې starred به حکومت الکان نخلي ناوي چا الکار نخلي نو الکان به زه قتلومو خدا سي نه ده نجوميان عالم اغه پوې او په دې چې بادشاہ ایوبتي علي امام ابن قایم په مفتاح دار السادات دویم جلد دو سوا شپق درسه صفقه په دې خبره رد کړي چې څوک وایي چې دا اوته نجوميان وي دا غلطه خبره ده کومه خبره چې امام رازی په دې ځای کې دا تفسیر کبیر کی کومه خبره چې ابن جلیل کړي دا په دې ځای کې واغت سیدا آ خبره حافظ ابن کسير په تفصيل د سوره قصص کې کړي را چازه د ابراهيم عليه السلام سره د قلی ساري بيبي روان شو او شام تتو چې شام تتو نو پلارا د غمل د مصر راتو نو هغه فرعون چې د دې د موسى عليه السلام د فرعون د زمانه چې کوم فرعون داغه نکوه نو هغه دا حکم جاری کڑے چې چه دا چا ترا خیستا جنی معلومشی خضا نو هغه و ما تا نشان دیی او آغا مال راوی لی در ایو خواہشو بادشاہانو باج خلقو دا خواہشاتی نو مستی پیساو سر جاتی دولتونو سر جاتی نو آغا بی بی سارا اجملو نا حدیث کرا نو آغا بی بی سارا اجملو نا حدیث ادر طول و خلقو نتیره حسین او دیره خیستاو چایتلا ملاوکلا بادشاہ تا فراون داغا زمانه کومو کمو گدا مسافر داغلے دے او داغا سرا ډیره حسین او خیستا خزرا بادشاہ رو گو تو صدد ابراہیم علیہ السلام خو قانون دا او خور بیتے نشوی سارو لے در بس دیر قانونو دیکھے بس چلو داغی خور به نسارولا نورو چې هر قسمه بچا او خوابه تی سارولا ابراهيم عليه السلام توې داستا سره وي هاځي اوخت دا زم ما اوخت په مانده او اوخت په مانده خورم راضي بادشاه ته دا واغستا گیرچه دیوي دا زم ما خور دا او اخت په مانده مسلم راضي لعنت اختها سوره عراف کي راضي لعنت بلېږي په خپل مسل په شرک و کفر کی دا او کفر کې دمه سلو او حديث د بوخاري کي مرادي لا تسال المرته طلاق اختها ندوالي خذا طلاق د خپل مسل ولکل د خزه خور نه يوي ها یو پیدا کیږي نه کور نه نو بیا سمانه کي اخت نه مراد مسل ندې غواړي خزا طلاق د خپل مسل نو دا رخيال داود چې داو دا وې دا زما خور دا او دوی چې دا زما مسل د زما په دین کې دیوډایم علی سلام دا خبره مقصد داو چې دا خزا زما مسل دا په دین کې زما او د دې دین یادې اغا تیسار کو اواګه دند نکلا حضرت ابراہیم علی سلام مسافرو پرهیوته نو بادشاه چې کلا سابیت اله نو د بادشاه لاس شرشو نو چې لاس شرشو سابیت نو رسیدلې وې ماره دعا او والا چې لاس میسي شي چې دعای حقوق ته لاس یې شنو لاس شرشو بیا وې دعا او غل بیا باس ناشوم نو چې دعا ساري وخته ته سم شو نو بیاي بدامل سره کلمنه کیږي د بد فعلایدا نوبیا اله واسوچا وېدا اخري زله بل دوا واله بیا بس تعالی لاس ناچوم چې لاس صحیح شو ګنټیو والا نوکر دا وېدا هوتا مال پیرای دا اوسېدا دا هو پیرای دا اوس انسان نه و بار شو ابراهیم علی سلام بار ولالو وې سی وې تا ته وې ماته د بدای رااده کړی وا خو ځمانه لاسونه لګيږي او ښا ابرایم لسلام بیاریې غرتمنديغاې کلاسو چت کړه و یا الله ددي باتشاانه دا حکومت والله زما پهات کې را وله او زما اولاد دی په لاسورته الله د ابرایم ل اسلام سرواده وکړه چې زه به دتن نه دا حکومت له مستستا پهات ک ب دا رالم لاظ مې کستا بچیکن نوې خوستا په نصر ک ب یوځل باتشای را ولم. اغه دې په لاس ور کوم هغه السلام تا وشو یوزل سارا ابراهيم عليه السلام ناشتي خزو خاوندې خبره راځي ابراهيم عليه السلام ورته خزه تا او ان شاء الله الله ما سره الله اس کړي چې دې بيمانه دا بادشاهي علم او ست اولاد کې وراول نو چې خود خبر دا ور شيږي په او ښا ما ښا خبره راځي خبره دا استلا اطلاع د موسی علیه السلام زمانه ته خبره و تیرہ آ واکه خبره په د موسی علیه السلام په زمانه کې لوچل لیدا او ډیر زور دی خبره واغسته لیدا دا خبره فرعون ته ورسیده چې د موسی علیه السلام په زمانه کې کم فرعون و ولي هغه دا خلک دروغ نه وای دا سچ دی چې خدا دروژن خلک نه ممکنه ممکن دی ته با لاوی نو هغه دا غزینہ شروع کړه چې بس وزیدانو خلکې مقرر که چې د نن نه پسبه د لکان چې کوم پیدا کیږي نو دی به وجدي شي زکه چې الکان نه پدې کیږي نو بادشاہي ضمانه مسوک والی جنہ کوي خو بادشاہي یو کوله نشي حکم جاری ک د بچولو قتلولو چې بچي قتلول الکان ختم شو او دا خو متبر خلکو دې به خلکو سه صفاکا او ناله به صفاکو له خدماتو نه به اوله کول فرعونان رال فرعون ته به ته چاټول ماشومان وژنې زمنګ د کار کسبواله خلک پاتې نشه نو په خپل کار نه کوه کاو نه هم نه کول حبن اسرائیلو کې نو موږ بسکو نو پدې فیصله وشو چې د یو کال بچبا پاتې کیږي او په بل کال بچبا قتلېږي نو چې په کوم کال به چې پاتې کېدل په کار هارون علی السلام شوی او چې په کوم کال قتلیدو نو په کار باندې حضرت موسی علی السلام شوی په دې طریقه قضا کار شوی غا دا نه جدا او ته نجومیا ویډو دا اصل وجہ دادا دا حافظ ابن کثیر په تفسیر د سوره قصص کې ذکر کړي دا رنګي امام رازی تفسیر کبیر کې پدې ځای ایمن الجریر پدې ځای ذکر کړي انورم ذکر کړي دارنگی قصص الانبیاء کے حافظ ام نے کسیر امتاز کر کری دی اصل واقع داو وا. او یا فرعون با ایمان خوب لی دلے دا خوب ہو چه دا بنی اسرائیلو نا دا اور دا او چت سی ہو زما په کور بانی گی نو معابیرینو تا چیویو نا غیب تابیر دا دے چې د بنی اسرائیلو نا سینقلاب رازیو استا کور با دا غیب نه تبا گی نا غیب هم دا وجہ دنو ایا نورو اصل وجدا دغه الله د انبيانو سره وادي وفی وي وفي زالكم بلاو مربكم ازيما او پدي نجات د فرعون کې ذالکا اسم اشاره خلاصند فرعون تر بعده خلاصند فرعون کې امتياء بلاو ان امتيان سو بلاو ان طرف طرف ساسو نه ډېلوي ازماش دا یا بلاؤن جزالکه اسمه اشاره شي دغه خلاصون ته او بلا په مانه ده نعمت چه د فرعون نه خلاص کړي خو دې لوی نعمت ده ته طرفنا بلا په مانه ده نعمت سره او جزالکه اسمه اشاره شي دغه بچو قتلولو ته تا. چې تاسو بچي به قتلول فرعونانو رو بلاو نبي اعظم شان سو بلاو ازمایشو مصيبتو طرف ستاسو دالوی طرف تاسو نړیوالې دالوي امتيانو د فيروان طرف نه د الله طرف نه پتا سو باندې جو يم نعمت کلا جو جدا کما تاسو دریاو احلاس میکلو تاسو غرم میکلو فيروانانو تاسو تکتل دای تباشو او بني اسرایلو تتماشه کولو قتل صورت بني اسرایل یو سل دریم آیات کې بلاشی فاگر کناهو ومموا جميعا ارقام فرعون واج دا غسل او ټول او دیو ته کپتن مزاله کی دشمن تبا کی او تو ته ګوره کله چې واګه کړه موسی علی السلام سره یو تخت شپو بیاونی او په خدای ته په ضد دو دا نه کورصورت ظالمان لوی مشرکان او ظلم پمانه شر ثم افونا بیا مفیوګنه منګان کوم تاسو ته مې با ته ځلکه په زړه نه ها مخا چې تاسو شکر یادا کئ صلاۃ دینہ چتا تاسو شف کړیو سختم سجدی کړی وی او بیا ما تاسو ته مافی وکړه بیا شکرنادا کوي به خواندو وای ذات اینا مسلم کتاب کلاچ ورکړی کل ما موسی علیہ السلام کتاب اعطاء الکتاب دادرې قانون والفرقان او فرقون کیو یعنی فرقون کیو دا فرقان اټ په تفصیل د کتاب د پاړه خامغه چ تاسو تاسو ته دون الله حرس معنی کتاب باندې انسان لارمومی چې زدا کوي او عمل پہ کوي وای قال موسی ل یاد کچی موسی علی السلام پر قوم ته زم ما قومه یقینا تاسو جاتے کړي او خلوزان نبانه بتغا حکم الاله په سبب دنیولو تاسو سټید را په خدای توبان دی اتخات متاذکی دو مفولتا یو ذکر دے العجلا او بل محذوف دے الہن په سبب دنیولو تاسوس کله اعلان په خدای توپ سره په مدرګاره سره فتووبو نتووبو باسه روغړ دے لا بارکو په پیدا کوونکی رب تھا نفقطلو اوجنے انفسکم خپل ملګرو لره خپل ملګری خپل نفسونه اوجنے خپل نفسونه لو خپل لبسون او نو خودکشی شو خپل زال وټل خجایز نه دی الله پر دې ناراضه کیږي خپکیږي ها اورته خپل زاون نو وجه نه الفسنا مراد اغملګری د شرک چې ستاسو کوم ملګری دی او شرک ایکړه نو هو وجه ایمان دارا زالکم الله حکم کو چې چا شرک نه وکړي هغه د تورې را او چا چې داس خیر عبادت کړي هغه دپس سرونو اوس کې کډ دی کولا دا هغه صدا ده ولی غلط کار کاو نو چې هغه تیار شو زالکم خیرلکم دا کار تاسو د پاره ورته کې وقفه دي فقتلوا انفسکم نه وروسته وقفه راوړی او اجنه خپل ملګری مشرکان ګننګار نو فتحیئوا للقتال رو دې تیار شو د فار د جنگ دواله ډلې چا چې شک کړي هغه تیار شو چې موږ له 30000 را کئ چا چې شک نه وکړي نو هغه تر راغسې په 5000 اور کولو دی تا چې دواله ډلې تیار شوي نو جنگ د پاره زاریکم خیر الکوم دا کار ساسو د فار غوړه دی پنځز د پیدا کول کیستا اوس باریکم پیدا کول کیستا چې تیار شوه الله حکم ته دعا نو دې نذال الله طرف تربنه حکم راي خطاب عليكوم الله مې رباني یوګه پتاسو یا موسى عليه سلام سوالو یا يا الله دا الگ خلق دې بني اسائيل دا چې ته خطبا کې مون بچا کو بيان کوو سوابيا دا تباش مون بچا ته خلو بیا نو ف الله عام ما فعلانو کو فتا بالیکم الله مېربان یوګه پتاسو چې مافي زئ انه وتو دا سړلوي احسانو غا سره د دې نه چې غلط کار کړي او د مافي اعلان او شما ماف کړی فتا بالیکم انه وتواب الرحیم بشکره الله دې توبه قبولونکي او دا تواب چې تاسو توبه ما ماف توبه طيب توبه نو توبہ میں ما فکلا اسو خودمک کے سزادرکو دا یو خبر راتلا نو الرحیم ما تا توبہ ما فکلا او محربانئی ما چگناو نمکری اپنیکو مدلو ما الرحیم ذاتی ما سورہ محربانئی انہو ہوا تواب الرحیم وحید قل یاد کا گورا دلتا بازی خد کوئی چ موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مبعوث ش الله رسول او پیغمبرې سلوې <سلام> ښکاله کې بیا قتل نه شو دا الله مېربانی و زکه هر پیغمبر رحمت للعالمین دی نو چې رحمت کله راغې نو قتل نه بنش علما حق پر درسونه دا رحمت ته پاغه خلقو باندې چې کله دا کیږي دا الله عذاب نه بندوي کلا او پوچکل علماء درسونه بیانونه دا ختم شي پله عظامت اوجې شروع وره بیا سلوي کاله کې فرعون دوم نو روب غسته یو چا غ بیا قتل نو کوي او داګه نمکه کته یامه چې موسی عليه السلام راغ بیا قتل بن شغه باځوي چې نا اکثر ودالي کېدې چې په مقام کې چا غي قتل وکاو او یا زره اوجل او, او یا زغه معاف شو نه دا خو بیا باندې شپتاباله او یا قتل ذرا قتلشو نمافیده کم دینا لاروه دا خود ری سنور پشتو موسا ایم نی امران ایم نی یاسر ایم نی قائس ایم لاوی ایم نی یاکوب سنور یاد ری نو په دی سنور پشتو کې که دا دور خلق صورا سوا شو دا موسا ایم نی امران پا یو پشک خود آغا بچو هغه پا اخپلو فا دو ایم که دول الزامن شو نو په دیمکه د دولس نو زامرو نه اورو پندش پک زره جوړ شو نو په دریم سلورم پښته او شل زره تل زله شه نو چې اویا زره ما قتل شو دورا ما شو نو بیا غو مافي دې کم نه دار ابن خلیدون لیکلی دی چې دا لاف غزاف دی دا اس شات ماتریغا با تفاصیل اس کی سی جوړ کړي دا دورو شو نه دا خبره غلطه چې معفي لا نو جنگو نشو چې دوالو ډالو د الله حکم ته غاله کې خدا تیار شو د الله حکم راه فتحه باد کوم تاسو ته معفي ميلاسو خوږ قتل نو شوي ځکه ميو خو موسی عليه السلام دعا وکړه چې الله کذ تعوبج نه نومو بچا ته بیان کوویا او دیندا چاغه توبه وکړه توبه تایب شو وایز کو ته می یاد کچ وی تاسو ا موسی علیہ السلام چر موږ یقین نکو تاسو په خبره ایمان سلکه چلام راשיن په ماند تصدیق سره ده ته چوی ز الله تعالی غلې ما موسی موږ دا خبره خبره یقین نکو چې ته ز الله په دې منو علاوه یقین کوو چې موږ الله خپل ځان په خپل اوخی چې زابلایم اده به خبره او نو منګ دان منو چتوي جز الله والي ګي موزه پیغمبري مدازله نه منوخه چنه من یقین نه کو تصديق نه کو لکه تاسو په خبرات تر دي چې وینم منګ الله لکاره او الله من تووي لازم ما پیغمبره کارا دا د يهودو بل اعتراض او ګور دلته کې چې منګ ته ي الله وخه نفاخذت کو موسایقه او نيو را تندر چبا چرا د جبريل فيلال او طول سالو شوان تو معتزو ته قتل سوره تي اعراف کې چې موسی عليه سلام الله تعوي چې الله متعال او خيا زم ما چې زه تاوبينه ما الته په عذاب نه راځي او دته چې يهود ویلو مونږ ته الله زانوخه په عذاب راغلي دقا سوال موسیٰ علیہ السلام ام کئی دقا کوي ام کئی نو پا یهودو بنی اسرائیلو عذاب راغې په موسیٰ علیہ السلام رانا گئی سوال دے او سوال یو د زد دے آیا سوال د پوئی دے دا موسیٰ علیہ السلام سوال د اللہ نا شوقن و ترغیبن و چا اللہ تا تا شوق جو تاوینم شوق میں دے منہ میں دا ما تزانو او د بنی اسرائیل سوال دلی دلیدلو د الله سو زدو عنادو چې موږ به المنو چې موږ ته الله ځانونه لکه باغ عذاب راي سوال سوال ته وګوريغه سومه به اسنه کومم بیا پور تک موږ تاسو را مين بعده موته کوم فزمر تاسو نه لعلکم خامقته او شکریا ادا کړئ فن نعمت تاسو مشران چې کوملو عامد لجن دی نو پس مرغ میں خبر وکړي حالت معلوم شو دا نه بیا ملګرو نو دا نعمت نو چې دا چا مشر ژوندې کې نیکو پلار خبرې و سرو کې بیا مرشد اوش پاګم نعمت وزل علیکم الغمام او سور علیکم فطاس باندې وریا په میدان دي کې ګرمیو چې کم زینب اتے تل ما په ده پاس ورجه سورې کړو پان زنه علیکم مننو سولوا نچ سور ارشاد دشتو کونو بیا وګی شو ولکه سره په مزر افتار کوي دشتو کې او سفر کوي نوږي کیږي نو او موسی علی سلامنګ وګی شو راولېګمنګ وان سلا پیدا کومنګ ارسلنا علیکم راولېګمنګ یا پیدا کومنګ ساسو د پاره منو سلوا خوراکونه من ترنجبین من گبین او سلوا ملزان تیارې الواګان دا من یوداس شیو د گبین پشان خوگو او د کوچو پشان سپینو تاکوچ نه دی دغه سپین او د گبین پشان خو پدې بوټو باندې پدې گټو باندې وفراتو چې دې بشړت تل کم زې کې بدې وو نمکه ته بدغه شی موجود سپین د کوچو پشان او د گبین پشان خو بداس به نواغز او به وقولل بدغه شی دی نه او ملزان مخ ته بوتا پراتو ریتا چه بدلل تا باتلل ارد تککلی مرز بوتا پراتو او یا با دای ملزان اونی ول او اغابه ها پا دشت و محرور که خو خشاکون ندیری گنا یا چه اغابه سپلک چه سنگه پا خوال دا غیخ پل پلتا پا خروت طریقهی گنا خشاکون ندیری هست ندیری او الواجان بوتا ملاوی تیار خوراک او نو تیار خوراک چې چاله ملاويږي نوخه خبر راکنه را مشرا نبوي مګله تیار مګله ها خوراک پکار دي یوه مګله پخپل لاسو نو چې اوس منګ پخپل لاس او منګ مګله امریکا تیار خوراک راکې ننه چا لاله تیار خوراک در درکې نوڅکه ولې ناشکرۍ کې بي قدرې کې او وشالانی نو کا کا سم خشه وهان زل علیکم من نو الصلوا ګلو به لشوې تا خوره د پاکو غنا چې درکړې مون تاسو تا خوره د پاکونه ګورا خوراکونه خشه وه خ خوراکونه لا درکې ابن سينا شفاء کې لکلي دي چې کله غوهه بنده وګوري نو هغه پسې خو شیخ ولل د حازمه اروب چکه له خوښ شي او غول غزاب یو غړه غوراګ نو پاګه به شه به خوښ یا یو خوښ شي دا پس غورا یم په دې لا خوږی دا ګولې چا و جوړې کړې وي مسالدارې چې چا به خوراکو کوو چکه ګولې پس یو غورا اوس مسالدارې چرته دی ګولې چرته دی چاله خیری چاله خینه دی دیو جنا دا د صحت د پاره تندرستي اده خوګوالم بدلله سه هدف وړي کافيره خوګواله هم نه بنده خدا سره چې خووب شي خوري او بیا پزې نه ستنو دا نقصان کوي او بیا چینی هغې نقصان شیر شي غلام دا خوګله ډوره نقصان ده څو نه چيني ده دا کې چيني کې چنا چي ډېر کیمیکل چي هغه له قدرتی شي دي او قدرتی شي د نبی عليه السلام په ډېر خو حديث کې راځي نبی عليه السلام حب بيليكم يحب الحلوه والعسل نبي عليه السلام ته حلوا او گبندې رخه دا حلوا نه دا چې خلکو لري حلوا نه حلوا مانا میوه دانا د دا بوخاري شرحه امري تین په شروه د بوخاري کې لري حلوا نه مراد میوه میوه دانا دا فروټ شو وان ګډ شو و نار شو ہاں شو سی او منا داسې ژوندو شو دا پیغمبر ته خو, خو او اصل مراد کبین دا ول دواره پیغمبر ته خو خو ځکه پدې کې د انسان تصرف نشتا دا قدرتې غذاګانی ولی چې دا څنګه الله پیدا کړی پدې کې د انسان تصرف ناراضي یا پاکی کته الویاده ته تنه له شنیه نو پا ای که خا نقصان بایی الوا که با او بباده یا بیجاده را یا با دی چنی بکر دی حرام یا با دی سجی بکر غلط ها چولی دکان دان نباده پتوکر رولی یا با دی کوپرا کپران منپری چرتا سنقصان ای که خواه مخواه دی انسان تصرفی پو غروک و نوروکی او پا میوه دانا و پا گبین که دی انسان نشته نشتادا قدرتی گزاره تی غضا صیوي هغې خوراک په کاري هغه نقصانه ډېره نه او دا چې پهې نون میلا وټو نه کېږ نو کې چې پکه کلله میلاور ډر شو که نه په کې کل شيه ک نه بیا د سا به دا خو. حیې نه بیا د سلامو خپې به الله یا مندونیا کوم انسا او هلته هغه تو به نهلی خوغا تو به خوبي بيلي من دنيا کوم اننساء وتيب خو خدي پیغمبر پاک او ماته ستاسو نه په دنیا کې سشه اننساء خذ زمامینه د خود سره دا او په خود عاشقو کنيبي عليه السلام په خود سره من او عاشق وي پکا چاغه پیغ نکړي وي او ټول کندي کړې دي بغیر د بيبي عاشينه ناء مانه زما د خصو سره دنیا کې زکه مینه ده چې د خوځو حقوق خلکو مواتل کړو داسې بخرسې دي لکه په شانته د زناورو په مېرو کې چې خرسېږي په بازعلاقو ملکونو کې خزه بخرسېده په غا او ماشاالله مون نمونه نالو بازعلاقو کې بخرسېده بازو ملکونو کې بخرسېده خو اوسب خرسېږي بازو سیمو نږد ملکونو کې نوجه یو شی خرشه مداره تصروف بیا نه کړه هغه به تصروف نه یی خرشه به داري بیا خو دې سپې کوي بیا نو پاره مو کې بخزه خرڅېدی په ميلو نو نظمام مینه د خودو صداذات چې زبا د خلکو د خودو حقونه کار وکوم مخلوق ته چې خزي انسانانه دي دی. د دین حيوانات موجوله د خپل په حقونه دي نظمات د زنانو صداذ حقونه سره مینه ده از و داغی دا ده دا حکونه مینه اغا با مخلوق تخکار را کن او پا او دویم اتویی آت زما د ده پاکسی سر مینه ده چکم پاکسی دی اغا با خورمه ده حرام اغا با زان بش کن دیو جناب احتیاط پا کاری چه ده حرام آن انسان ځان بش کنید او حلال خدوطی سزونه اغا با کاری چه وان زننا ل کوون من نه سله کولوون تویبات د مار دخنا کوم وړتهخوری د پاک نه چې د د کړړې منږته اوسا جازیاتې نوکړ د په منبانې ولاکن قانون فڅ هم يېمونونهلیکنې نود په خپل ځان چې زیاتې ب کا او و کول ل خولو یا ک چېی منږه دنده شئ حاضې د قیادي کلي ده ماویدي کلي ته دن نهشي فکولو نوخورې مننا کلینا مراد یا بیت المقدس و جو صورت مایدہ اکیس نمبر آیات کے رازی دن نشی دی کلیتا بیت المقدس تا فکلو خورے دمیو دی کلینا کم دیکشی کو غشستا سو رغدا پریمان فراغا ودخول البابا سجدن او دن نشی پتروازی دی جمع دی بیت المقدس سجدن تابدار چو جمع تزی پاک زی تزی نو پا تابدار دن نکی گا تما تزی کرن نو کوم دعاوبه الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك یا الله ما تا دروازه در رحمتونو کولاوکا نو چې بیا قران لږه جمعه تزه نو جمعه تن در رحمتونو زه دی او قرانم در رحمتونو دی یا الله رحمتونو رحمتونو کې ما دروازه در رحمتونو رات کولاوکا په آداب در نه کېږي چې فبې د بیلاندی نبي علم کې لز دکي یو عالم تیر شویر سفیانی سوری زیغنم سفیانو خو سور غویتووی آغاوی زمانا گسخ په جو ما تا مکشوا چه دننا که دمان نو ما ته وکی آوازو شو یا سور او غویه وکی ما ته غائبان آوازو شو یا سور او غویه زوا پس شو ما خاما خیفا بیا دننا کرا او هغه د خپل نوم سره لیکي سفیان ثوری هغه سفیان چې د الله غوایر ده تمه دغو څوبکار سوي مونګه اروغه نه د خپل اهتمام کو چې زمونګه کم اخ په حقیقي ج حکومت ورستو کیږي او جو څنګه او رازو څنګه یا په جماعت کې په کومه طریقه منګېږي نو بادابو کې غیر آداب قبره که ښکته غور د دقت نه والا تر عرشه پورې فضا د جمعات ته دا باندې دا نه نه جمعات بره جوابه جواب کده د جمعاتي سره د جمعات کو وړ کوشش ک زمانه غلط خبره ونشي زمانه غلط کارو ونشي کار نقصان ونشي دیو جن امام ابو حنیفه چې کله رحم الله بکله عمره او حج نو په بیت الله کې به ډېر وښ نوخک مون بے کاؤ، عبادت بے کاؤ، عمر بے کولا، تواب بے کاؤ، نور بچه ذکر از کار بابارو اتے رو ویسن جزناس سیم نقصان نمجدهونی شی زگل تکی غصنگا چفیدی زیادی لی نقصانی او نظل زیات پچاو نلے گی ومحارم ونور سوونی جی حال تکی بیا خالی اصیح تثبیر آسکن او جو گولی بدا سیم یا یو اقوات تک نا؟ کله یو غو غوري کله وسنا نو تو غوري کله جنہ کو تو غوري کله خيستانه کانو دو واکه مقاله دي دا سه خيستا خلق وایي زری حقق راياني دي ته دنيا دو ګړډ ګړډ نه کله کاغري دا سه خيستا مخلوقي خو داغه نه داخله چې نن تاسو کته کولې نه چې کته کې خلک د باندې راځي بس عمره او کا طواف کا منځو کا نو چې ذکر کوي او ذکر کینا سلسلہ فکراري نو اي خپل زتا دا نو هغه بادا کار کاس پوش نڈیر احتیاط پر کار دے پر عبادت پر زیروں کی چی پر آدابو ناس دے پر آدابو دن نکے گے وَقُولُوا حِتَّةٌ اَوَاِ تَاسُ حِتَّةٌ آگ کلمات چیستاسو گناہونا پا غیری جی گناہونا ماف کیے گے حَتَّى يَحُتَّو پَمَانَدَ گَرُولُ سَرَا پَمَانَدَ لَرِكُولُ سَرَا زکاة چی جامع تس پلیتی اُرسی حدیث کرا جی نو هغه تاسو سکه حد کړي لرې کې وی ګراو په ګراوو باندې هغه شیخ اتمی کړه الله حکم کو چې تاسو دا سکه کليمه وای چې جمعه ته دننه کېږي چې تاسو ګناهونه پاغه معاف کېږي دا کليمه صوا مفسرین ذکر کوي سبحان الله سو کو الحمد سو کو لا اله الا الله هغه کليمه توحید و یا پو عنوان دا الحمدللہ یا په عنوان دا سبحان الله ای یا پو عنوان دا لا الہ الا الله سره تا طول عنوانات دا توحیر مقیم اصولی کی بیان کرے دولی اس طریقی دولی روان نا فر لکم خطایاکم ما پکو منگ تاسو تا گناہونا ستاسو ستاسو گناہونا و منگ ما پکو قدا کلمہ په پک کلمی دا توحید ویلو سره معاف راځي د ګناوونو معاف د ګناوونو راځي څنګه راځي د تک راځي څنګه راځي صاحب یاسین نوېلی سوره یاسین کې چا کلمہ ما پر پر وا د توحید خپل قوم په مکه ومنلې وا خلکو پکانی وشتو او ټونکو پیوالو شهیدګو نه غسه وی قیل الغولل جننه قال يا له تخومي يا بما اغفرلی ربی کا جقوم زما پوی دے په خواندا مسلی چې وې باغه ما ته زما د ټول گناوونه بما غفرلی ربی مغافي ماته د گناہوں زکا وکړه چې ما یو چېغه واله چې غزاوا اتخذو من دون الیا یلنه رحمانو بضر الله تغنی عنی شفاعتهم شیا ولا ينتظون د شرک پرد باندې او د توحید په ثابت طالبان دی الله انسان ته ګنا او نه ماف کوي دلته وی کلمت توحید وایا غنا فلکم متا استاد صاحب ګنا او نه مافو څنګه چې صاحب یا سين ته مافي دایې کړوا رو د توحید او رت د سبب د مافي د ګناهونو سبب د هم مافي ګرځي اجر ذ یاتهم اجر ذ موحدین اجر ذ نکانو موحدین نو فبدل الذین ظلموا قولا چالاوی کلمه واده توحید نو وی نو بدل کا آکهسان ظلمو چوزن میکړو قولن یوینا غیر د آوینا نا چویل شی ودیتا الله سبحان الله وای الحمدلله وای لا اله الا الله وای نو دغه اغه کلمه بدل کړه په بل وینا بدل وینای حنتتن فی شعیرت غنم پور بشوکه موږ له غنم پر کار اوره ګراندي موږ له ټړو له پر کار ده من کلمه توحید سکو اوس کواله را کړه شه قران لے من ټک راغره له 250 روپے بوري اورګه من لوي ونی اغه ټاکته و ټوله دې انتظار کي ټړو لیدا او کو قرآن خاتمي نږنټه ل بیا تیار نه وای داګه خلا مونږ کې لیم کنه ها په دیاله زو پتر اورې به څنګه باندې لکه ها کو قرآن ختم دی ابتداء زوسګار نیمه غاې دګور څوک راغی دا یې زمو اول دا اورو اورو مون نو های های های نږنم اوربشه سبوختل من گوترولسه غوختن من نن نوغه بس منډه وال سه من نن نو خو قران هم سمنن نو ټول مردا نو که دا څلوځه او ختمه او ته تا نه قران شو هغه قول دی بدل کوي غنم پورب شوکي نو چې بدلی کو نو فانزنا علی الذین ظلمو رزم مینسمه راوړې ګم پاکسانو چې ظلم کړي او عذاب ته بارنه رځ عذاب ما پیراوه سي دما کان یب سکون په سبب دای چې و دې ماته اونکوونو د الله چې زما حکم یې بدل کړ چې جو د ماته د نن کېږي نو کریمه د توحید وای سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله رو دې چې د نن کېدل رو دې وی هنتتن فی شیرا غنم پورب شو کې الله یې ما په عذاب راوس از نو کریمه خو نو واده شو چې دی ویلوه کلمه سیوا د کلمہ خو نو و د بدعاتو کلمہ خو نو و کلمہ صحیح و خو کلمہ زکه صحیح نو چې په حکم د الله کې تبدیل را وسته الله وی کلمہ د توحید وایا د وی د غنمه ما کلمہ د غنمو د اور بشوې ما لکه زې مو شېار اسنو هګيږي خچه ماده درو د وټل لا د ضد دیولم ما د اداره سم چې چې د چاوندو صاحب د دننه د سړیا چې وبس کړ دینه ختړه کووله سم د ما وکړنګي د یو لار شماله د کوینه یخ یو بدو نسبه م نه دی او بوم خشه ره خو پدې وکه د زما حکمونه م نه مانه د چیو پدې مال اصله ولی او دغه بوخ پر ټیم نه دی چیو پر ټیم نو ورول څو ګنا نه اغم خشه ره دی وکه د چیو پزې زما د حکم تبدیلی په ووبانه و کنه دادا خو دا الله په حکم کې تبدیل ال واستل دا سبب د عذاب, دا اللہ دا تو دا عذاب دا. دو الله غرض دی په عذاب د عذاب ګور افبدل متادقي کې دو مفول او ته یو تب بال ذات ايات به واسطه په حرف جر سره کم د چې په حرف جر سره متادشوي نو هغه حذف دي ازګه کلام دا اصل دی فبدل الذين ظلموا قولا بقول غیر الذي قد لهم بدل کو آکسانو چوزن میکړه قول یو وینا لرا بقول پيو وینا غیر الذي بیداغینا چبیل شی ودیتا دیت ویل شی وا چلا اله الا الله کلمه توحید وایه نو دغه وینا پيوبله کلمه پيوبله وینا بدل کړه چې غنم دی پور بشوکی نو چې دا الله حکمي بدل کو دا الله غوېناي په بدل وینا بدل کو نو فأن ظن ما فی عذاب له اوس پوښ وکنه فبدل الذین ظلموا قولا بقول دا بقول په حرف جر چې متعدی شوی دی مفعول ته حذف دی فبدل الذین ظلموا قولا بقول غیر الذی قیل لهم دا کبدن متعدی کیږي دو مفعول ته او یا بد دلپ مانا ده اخزه سره بیاد دقیق الفاظ دی اخزه اللذینا غیر اللذی فیره هم واغسته ارکسانو چه ظلمه کنه یو وینا غیر در وینا نه واغسته چه ویلشوی و دیتا اللاوی کلمه ده توحید وائه نو دی بلا کلمه واغسته چه غنم پور بشو که یا درمه مانا بد دلپ مانا ده قاله سرا حال زلممو کو اوویلله کسانو چېسونهې کړقولون یونا ل را غیر ل ب دانا چې ویللی شوته دی ته ویللی شوي وه چې کلېمت د توحدو ای په کې شوي غنم پور به شو کې نفان زنناله نه ډولیږ منږ په ظالمانو عذااب د دا بره نام څوک مونږه تبديل راوستل دا سبب د عذاب د الله ګرځي ښا په دعاګانو کې څه پوسوکه کړي پاتسس کې تبديل راوستره کدواګانه کوي عم تبديلی کا عبادتونه کوي نو عم پای کې تبديلی یاني دي دې زبانې هغه مشهور عالم ابو بکر جساس په خپل تفصيل کې لري احکام القرآن کې پدې ځای باندې وی یحتج جو بیا فی ما ورد من توقيف فی الاسکار والاقوال بانهو غیر جائز تغییرها ولا تبديلها اډار رہ رہ لري په اسکارو کې په اقوالو کې په عبادتو کې په اورادو کې الفاظ بوي چې کوم د پیغمبر پاک د شاعره نتقل وي اگر کالفاس وي ناروا نه الفاظ سی وي وو چې د پیغمبر پاک نن نقل نه هغه الفاظ په دواګانو کې نه وي اوس دا تپوسو کړه تاج دا اوس نقل د پیغمبر نن نه دي رسول احمد غنگوی رحم الله د درود تاج په بارک لري کی چې دا زهر قاتل دی زهر دی زهر درود تاج یادا فی العل بلاء والقات والمرض والالم درود تاج, درو تاج. درو تاج کده الفاظ دي ای پیغمبره د فكون کی یاد بیمارو پ غمبره دفر کوون کیا دتونو پیغمبره دفر کوون کیا د هررو مو نو پیغمبر ب ماری ل کو شي پیغمبر غمبر قات ل شي پ غمبر تلیف شي که ل شو نو او یا ساحبه د غت په میدان باې پری دی او پی غمبر ګوري ولې ته شات لري نهکه. زان په خپل لګیدلې د لوی غاخونه شیدانچی وی سب مبارک باندې تکلیف ولې نه لري نو په ماکی راغلی وړ حضرت لري نه په نو په درود تاج کې الفاظ شرکیه موجود دي نو چې دا غا درود تاج کې شرکی الفاظ موجود دي نو دا, دا شرکی الفاظ د انسان د ویون کې د پاره ظاهر دي تباشق عمل تبا عقیده تبا او جهنم زه پوژ یا د افعال وبای والقات والمرض والالم درود تون جنا دا درود فلان دی درود فلان دی درود تازه دا ټول نزان جور شي درود اغه یو درود دې کم چې منګا په مسج کې وایو اللهم صل اللهم بارک جنازه کنده او بهتر دی کما صلیتا و سلم تا و بارتا کوم څوک یې خیب خو بهتر درود په جنازه کې دغه چې ویلی کم چې من پدی موسکی و الله اللهم صلی اللهم بارک بهتر سیده ده ها اته څنګه نو فلانے او فلانے او. فلان نه او فلان نه په دواګانو کې چې دواګانه کوي اللهم به حرمت فلان به برکت فلان به فلان شورو به دا الفاظ په دعاګانو کې ویل ناروا دي به حرمت دا به برکته فلان په برکت د فلاني ولې به حق انبيایي کا و کا کا دا ویل په دعاګانو کې جائز نه دی امام خلیفہ کوو خو خلک ارام دي کداواګان غوړ یو ګنټه او پدې بحقی انبیائیکا ورسونیکا و بحقی اولیائیکا و بجائی و ببرکت فلان دا طول الفاظ تبدیلی دی دا پیغمبر طریقین خلاف یو حدیث رازی نبی علیہ السلام صحابی تا دو آخه بخاری که دا حدیث دو زیرازی یو رازی دا حدیث کتاب و لزو کی اخری حدیث تے دا بخاری شریف کتاب و چې کله کتاب و غسل شوروکی کتاب و لزو کے خیرے حدیث رو ری کتاب و دعوات کے رازی تا حدیث دو زی نبی علیہ السلام صحابی تا دعا خیر اگداد و آرہ دا دعا سا الفاظ دا دی نبی علیہ السلام آمنتو پی نبی کللزی ارسلتا اگداد و آرہ خیر سا الفاظ دا حدیث دا آمن تو ما ایمان نولے پنیبیستا آغا آر ارسلتا چتارا لے گرے چھ دو دریزلے نبی علیہ السلام صحابی تاوی عید اس ست دو راو چې چھتارا دعا یادہ کھرکنہ ناغا صحابی نبی علیہ السلام تا دعا واپسے کی آو رے آمن تو برسولک اللذی ارسلتا آمن تو بی رسولی کللزی ارسلتا ما ایمان نوڑے پر رسول سا آج تارا لے گلے نبی علیہ السلام وی لا لا لا داس بنوے داس بنوے نجوڑے کم لفظ ما چتا تا خودنے پاہ طریقہ با لفظ وی ما دعا خودنے و آمن تو بی نبی کللزی او ته وی چې آمنته برسول ک الضی ارسلتا د نبی په ځای صحابي سره رسول په استعمال کا او نبی عليه السلام ویلا دا څنګه وی. حالان کې نبی او رسول یو شېره معمولي څه او نبی عليه السلام دا څنګه بنوي او دا د دې چې لګي په دوعاګانو کې بی حرمت فلان، بی جاہ فلان، بی برکت فلان، بی حقی اونی آئی کا، و انبی آئی کا، ورسولی کا، دی چرتا، دیکھو سم تغیرونه نا کئی کرنا، نو نبی علیہ السلام صحابی تو ادا سے مو او دا دیچے سوئی نو، دا درودی تنجینا دے، دا زانب اورادو کتاب جوړ کرے، یو بڑا او سمر لے، غم کے اشپاوہ، حالیا اوځې فې کوله ما بابا دا کتاب نه مل راکځو ګورم وېدا زما وځه و سړی وظایف نه ما دا وظایف نه ګورم ته ما ته دا چې ما نه په کې سورته نه په کې آیه ته نه په کې صحیح حدیثو تشیقې سيي ضروري تاجونو ضرتون جنو مال دا مو اړه هو چک چم او اوځې فې مله كيف ما بابا ما دا سې وظیفه نه د قران وېدا دا وظیفه چې کوم دا خپ به تر او ځا په اني دا را کړ پیر پروستو کنه دا فلانی پیر دا کړو فلانی پیر دا کړو دې پیرانو د استادانو خوندان کاري کوي استادانو له خلکو پکا پن کې او پادشي ورکو پمنښتو کې پنه ظلمونو کې کپونو به ورکړه ساده به ورکړه ټوکی به ورکړه یوشه به ورکړه داغه به پخپلو شاګردانو باندې تقسیماو دا خو مولانو دا خو پیرانو روغه هغه ما استاد دین سکیا او سم خبرونو یا خبرو خو په دې طریقې چې دې سره یا عبادت کیږي کی کنه کېږي کی. نو دا الفاظ او دعاگانو کی اورادو کی وظایف کی ویل دا جایز نه دی چې چا ویږي توبه وازی آینده بداز الفاظ نو. کم آیاتونه کم قران سوراتونه کم سه احاديث وېدشي فبهه او کنی نو داسې الفاظ اورادول جایز نه پکوټکی بابا په دو په د هغه په دغه فلان دا پکې وایګنا ها دا الفاظ مرسي ندي په دعاګانو کې ها مګنی سبب د عذاب د الله به ګرځي ننده بدعتانو تپوسو کده بدعتانو اړو دعا یې غلطه ده اغه عبادت غلط ته کاي عبادت ګوره ځان له تخصيص کړي کاي کو دواګان ګوره ځان له تخصيص په اساس اورادو کړي څنګه قرآن کې او نه حديث کې چې کله دعا نو نودريزه نه خو بلداسه وډوبي اللهم صل وسلم نو چې بكن بیاو دغه بیاو دغه ټپي بیم باندې لا ځای چيرتا اوروبا ګرځي امامانو امام دغه ته مخه متیا او چغه به وي چغه په ذکر اسکار که چغه و نا روا دي په جمعه کې ذکر کول په چغه دا نا روا دي یوزل د عبد الله بن مسعود نه هو او پای کې په تابو ذکر خلق وکاو په چغه باندې ابو موسی شری ته ردا د جل الله تعالی هو په جمعه باندې ابن مسعود ته وي او ابن مسعوده استاپ جمعه کو ہماپورن یا ناشنا کار ورے وای خالق په چه غ باندې ذکر کا استاپ جمعه کے پتا وای خا لویتان ممنکو و زما سے کار استاپ جمعه تو نو لم من سے کاج بتلو جمعه تن قالو منکو زانګه ګوره با شریدا غل خونه کم سے کم دو رو غبکے برسر عام اعلان کے واستاپ جمعه تو تو غزان تا پوی وارس د پیغمبر و درو زان نه خبر چې دردوان نروادی رضی اللہ و اخا په سبال عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چ ویلي دا چې خلک په تیځ ذکر کې لاله چغه چو واچوله اولمنه ډک کړه نکانونا اوراغه اوراغه ته وی لکه او نو ته هاذ سیاب لمتبل او هاذ الاوانی لمتكسر اے خلقو دا جامعی چما دا پیغمبر کو وقت چھوڑے وے لا زاری شیوی نی دی وسم لا زی, زی لم تکسر دا لوخی چما پکے د پیغمبر سره خوراک کرے رے واغلہ زاری شیوی نی دی وسم پکے لاز خوراکے کو ما یعنی زمانہ نزدی دا پیغمبر تیرہ شوی دا زمانہ نبی علیہ السلام نزدی وقت ترے دے لا نه ندے لقد جئتم ببدت الجنما تاسو راته او په یو تور بدت باندې دا تاسو ته ځانکم دین جوړ کړې او قال به تاسو جوړینا او یو یو په کانو باندې وښتو یو یو زاکر په کانو باندې وښتو اغه خلکې وښته او په کانو چاري جماعت کې چې غوارې سبحان الله سبحان الله اجه لسبکه یو دکې او چریو دا موضوع من سم وشتل غوالي دا جاهز نظان دې د دیګ جوړ کړي زکر نبیه د اسلام سه صحابه روان یوزل چروانو ناغي په یو میدان په یو اوچت ځای باندې خيږي الله اکبر خریبت خیبر نبی عليه السلام روان دي داسې په شا صحابه توکته اربو علان پوشکم فانکم فا لا تدعون سمم ولا غایبا انوا قریبن ما کوما تاسو رحمکه حساب په پخلو ځانونو باندې چغه سلی واهې چغه ولې واهې دا الله چې تاسو چاته آواز کوي آغا قریب دې سمیدې تاسو موجوده لو چې موجوده او نږدې دې لو چې او دا بیا ورواهې ته کو دا چې چوي په او چوي هوتوي ځزی الله تعالی او یاد لري مقصد دې نوریا خوشاله کړي او کله الله تعالی مقصدی نو تزرعوا وخوفيا ادرو حابت وګوم تزرعوا وخوفيا او بلې خپل رب را پاجزې او پورو لکه هغه دې زیتا اوسره دي اوجیبوا داوتدای ازادان نهن اقربو اللي من حبل الولید او چیغه او تاولې پا اذکارو کیو ګورا دعاګانو کیو ګورا نو یو یو وی پا کانی بانی ویستو دلاب نی مسعود په کار دی رضی الله لغه جسم په کانی یوری منګوښتې شو منګوېلې شو تا نو دا اسکار دی اورادی عبادت دی چې سود تریکی ته پیغمبر نه خلاف کړي نو دا سبب د عذاب د غږه ضروره چې کله معلوم شو نبيات کی شو منګ لا اوس په کار دی موسی د سلام تعالی منګ لوبه نو موسی علیہ السلام درخواست کوي دا الله نه وای دې اتم نمر کله طلب دوه وو چې موسی علیہ السلام د فاضخ په قوم نو ویمنګه ازربیا ساکلار اوه اپام صاحب په بنزا کانه وقف یې کړې چې کاله ګټه کله اپام صاحب والا فجر بها ویواه دا نو فن فجرته دا کانی نه اسنتا شرتا عین دل تا انفجار ہوئی تا صورت آراب یو سل شپیتا آیاتو گو رئی ایک سو سٹ نمبر آیت نحم پارا عل تا وئی ایک سو سٹ وَاوْحَيْنَا اِلَا مُوسَى اِذِ اسْتَسْقَاؤُ قَوْمُ فم بجث منوس نتا شرطه اين امبجاس وي او بقرہ کې انفجار وي دلته د دل سنوا سن واقعات ذکر کړي د سوره اعراف کې سنوا سن دا چې کلام ساي را خلاص کلا نو ګټه کې ندمواله پیدا شو ساس کے ساس کې په اوت راته تفصيلي د اول نو واقعات ساس کے ساس کې اوبو او صورت ابخارہ کې مقام د نعمت ته فبنی اسرائیل او نیمتون علی چاغه ډیر په شربالي بېږي ها نو دا مقام د نعمت ته ننیمو دنو په مقام کې نو فیاذل چنی روانو شه اسوره تعارف کی تفصیل له او تفصیل ابتدائی حالت فان زمان راولېږم پاکستانو پا فون فاندن فجرت روانو شه دا نه دودشنی دا دودل چینه ته ول روان شي زکه بنی اسرایل او هغه د یو بل جټه نس کلا حا. او دا دودل سو د یاقوب عليه السلام اولادو دودل داغه زامونو ها د یاقوب عليه السلام د اسحاق عليه السلام زامونو داولې د دا اسحاق عليه السلام زامونو یو عيسو او بل یاقوب چې سا کرے سلام کله بيمار شو کمزورې شو نو د عيسو نور په يعقوب عليه السلام باندې زياتې کا با په باندې زياتې کې خامغه ناغه تنگ شو ناغه لا تفریادو کې چپلاړه د هر ما سره زياتې کې ناغوي په څهزه کمزوره ما بودای ما نور د وس بس ني ما 포تماما کړ لارښوړه دا ما ما او لبه نس اوسې کنو ته ته جدا شرو ته لارښوړه یو رود ربان ظلم زیاده کته ده یو ساید تشا نو آغا لبان ماما کرلال نو دا آغا دو لوریانه وی دا لبان نو آغا اخ پلی دوار لوریانه حضرت یعقوب علیہ السلام تا پنکا کرد چه پنکا کرد یو لیاو بلراحیم یا آغا وقت دو خوین دی پنکا جایز ہوئی دی اومد که نارواش ہوئی او یا یو وا غمړښو بلې فنکارو ستور کړو بعد از خدای او د قانون د موتبرو خلکو داو چې د دا اړ یوي لور سبه ریو یو وینځ ورکولہ د پاره د خدمت لیاسه یو وینځ ورکا او د داهیر سه بل وینځ ورکلا نو د لیا نه د یاقوب علی سلام شپک زمونه شو شپک زمونه د لیا نه و شو او دو زامن دو عراحل نوشو نو دا سوشو اتا او چکیمی وینزی ورکریوی یویو دو دو, دو داغی نوشو نو دو دو لس دو دو نو دو لسو نو دا دول زامن د یاقوب علیه سلامو سلور دو وینزو نو او د آتا دا اسیلو نو نو آغا دیر دل داغی نا قومو اواګه یې بادایو بل جټنیس کلا اوس زم موږ په دې پښتنو کې باندې شایلو راته تشتا جټنیس لذا مال لري کا چاګو ګټو کو نه غلاس بل او بنس کړه نه وې جټه د کافیرم پاکه ده زناورم جټه پاکه ده هو علاوه چې زناور خلوب په ګندس سڅ کې والی او چې نه صفا گئی خوراک بوسی پایې خلوی نو بیا دغه جوتا پا کړه باز زناور دندونو خړی کنا او هغه نبیه زبر وو باز انساني طبيعت نالي هغه جودا مسله ده چې صفایي نه کوي خلکی نسواری سګریټس کی نسواری نو هغه بیا دغه جوتا خټه ده په کاډی می چې هغه بیا د دې سوزون ده پرېست کوي او هغه نسواری او سکیورټی له هغه وبو جوتا کړې نو خامغه د نسوارو اثر په وبو کې راځي بیا دا نس کوم فکابه اولو دینا علاوه چې حسابي د زونه نکي د جوتا دا خان را هڅه دا د جټه کړی وبدی او د جټه چې راجو او بیا زنانهو کې دا دستور زیات دی چې کم لوغه د ملمنه لار شي د سړونه نو هغه به ارتاو کې دا د سړو سره جوتا هغه نوخلي زنانه کول نکي یاد زنه دا د نارینهو جوتا را راغ ارتاو کی نه نه نه نه دا ناروالدي ان مبزیری نه کار خوانه شااط بځای مال لکه اونکې دا د شاطه نهونه دي او باز خلکو بهوي چې کمم ځنانه د سرلوو جوټ وړه بیا بهڅ کېږي بیا به ګ کېږي وختهې راې بیا دا زما استستا کې خبرې دي کم چې د چاه پاتې شو راغ وه اوس کا تر دی پورې حاضت مږتهدي دي. جنبی علیہ السلام چې کوم نو نه استاد الله سنره پور پریوږي خلی نه پریوږي هغه راواله تم زيو سره ګند لګیدل کې تا غتی لیدل کې بیا او خړه شیطان تمه پریدا صدقه گزار شنو هغه شیطان خلو ولی شیطان د خپل خوراک کیسه پیدا ک هغه پریوږي هغه زړه والا هغه او خورا. نو چې استاد نو خله پادشي نو تو بیا د خاو د سی پله وو دې شهر راواد هغه وګړه او په پالیت کې وکاسه کې د سخان کې روټه یا زبادشی مزیدار خوستا او تیدا څخه کېشته گزار کې ولی گزاره پله وګړه بچره ورکا د سناروانی کې د ناري نه یو کېد هازنانه وي رو عقیده یو بل چوتا نسکلانو زه که الله له سوچنی نه وانکلی دونسه قضالمات هغه پوځه هر یو دله پځې دو پوسخره قلو باندي ار یو تعالی خپل خپل مقام چینوغ زاسه چینه ده و بلې شو قلوغ لري وشربوس کید الله درزکنا ولا تاسو مگر دې پځم کې کې فساد كون کی خو فسادو نہ مکو قریش کې فساد مکو قریش کې ولا تصرفو شرک مکو آداب کې براد دبل چپنوم نظر نه مور کوي ازنه چې په خوراکې بل چاله سپې دا کوي ازنه چې خوراکونه د نژونو ونه کوي وایز قلت می یا کچې وی تاسو ای موسی علیہ السلام لن صبره چرې صبر نکوم په خوراک یو باندې فضولن ربک ودعا وغوالم لاله دخل ربنا مولا دعا وغواړه ها خیره هر چا نه تله دعا کوي مولا دعا کوي اسنه جداسه وک دوا او غالي چاغه د قبولیت ی تی می قبول به کی الله واتمافیو کی الله به علم دی نصیب کی دعا د ژوند دی د ژوند حازنه جایده چداغه پوښتنه ها مکه موږ کی بیان کړو فذولنا دعا او غلمغله راز خپل رب نا چدو بازم مغله دا سنه چې زرغونه ی من بکریاں یعنی د سبزو دي زمکو نا بکریاں سبزی ترکارې وقصا دا د بادرنګو دي زمکی را و فومیا اوږه دې زمکینه واډه سیا او د نشکوهه دې زمکینه او ریز مکنہ او د پیازو دې زمکینه پیاز نس اوګه بادران ټوله هغه ووخته چاغه ټوله سړي ها باد شي زونهږي او چکنو ګډی استعمالې څنګه په دې پویدل سلام قالنی موسی عليه السلام متستبدلون ایا بدلو یا شی واد نا چاګړې ماموډی ری بلل زی په ودا شی چاګ بهتاره دی او ظالمانو چتا یار سيزون الله درکې منو سلوا خوراکونه درکې نه پوګو سبزو په پیازو سکوې او ټول بویناك سيزونه دي کوګلا دندندا پیاز دي نو اګه سبا سواله دي ذخري نبوي او بویناك شه پیغمبر ته خواخنه دا مخروي او الکوهروي نداسه حالت کی اوخروي چې تاسو دی بو ختم کړي یعنی پاخه کا اوګه پاخه کا پیاس پخ کا نوبیا بو نه کوي او چې کچا خوري یا مولوی نوبیا س کوي چې مولوی د خپل دکار, يو يو دکار دا دا بی نا نا دی او که باز یو جماعت یو دکار کافی دی سم د پټرو د تیری بی دی بیا نه نه د دې سوزن وروستو خلکو ګړی یا با سونه چې دا غي بو نو زکا یو خو فرشتو تا تکلیف دے دینا فرشتی لی دی کل کئی تا صدقوا که صف که کسو علال دے صف که ناستے تکلیف دے غطا نو دیو جناب بویناک سیزون خوراکا داخر نو دیو, دیو دی آغا ٹھولو بوخت سشی دی اغبیو والا دی ای بی تو زیلار سی یو خارتم استخارونو نا آم معلوم ادا شوا چه پکم زک دیو سیدل آغازه کې تیار خوراک ملویدل او دان کېدل نه عليه السلام وتو چې کمزې کې دا کیږي ال تلارشې د خبرو دغه د په سفر دل تلې نه په نوړو ځینو کې دا شي ریدل هویا هغه څنګه فرا دی په پخانی ملک یا فلاني علاقې کې دا شي کیږي نو یې ال تلارشې موسی عليه السلام مله لا تیار خوراک راکې پاین الکوم یکی نن تاسو د پاره تاسو وګhtë دی ان الانسان لربیه انسان سره دی دنا شکر دی چې تیار خوراک درکې نو پاغه باندي صبر نکوي ان الانسان وزربت علیه مزل نو چې دې کله بي صبر شو د نعمت به قدرې وګړه د تیار خوراکونو نو الله په اوس عذاب را واستې ښه واذربت علیه من ذلت دا د مذاب دی واذربت علیه من ذلت او الیشه پدوانه مورد ذلت والمسکنته خواری ګورم از ذلت د بدن سره تعلق ساتي او مسکنته د مال سره تعلق ساتي ذلت د بدن په کمزور شو ټپ ټپ شو دا چې دا ستپ شې چې سړی ګرځیدې نشو دام خانه ده زلط اشاره ده او مسکنا قوة تیزیاد و خبا لوانانو قوة مسکنا دمال پلحاز کم زورو شو بے مالو نخرچ پیسی مصرنوی اللہ وی خزمی داری بے کولی سبزان بے سنبالو لی خود دا پیسو درکو سر نلگی دا او د بدرونو پلحازم کم زورو شو اکثر چه منگولو اکثر زمیدار چه بے او دس ای بين ما زی دا خوراکم نکای ها پپدا رزی وړیا کړیا بغردی کپلو ته ګوره پیزا ته ګوره ابوئی بطیجی پپدا له ټپ ټی پیدا څه او د مال مستدلک نه لګی ټول مر قرزی او قرزی او قرزی سکال بخښه مو کال له بخښه مو پدې کې منشي دنیا للار شي اکثر چې د بی دنه سره مخ شي نو کاغه ارش تلا ودن په کم کمزوري او د مال پل نن ار یو د مال په لحاظ کته پوزته وکو په دې پیسې درک نه لګي دې پیسې او د ذمہ دار ز خود بیغي پیسې درک نه یا خاصه په قرضو مساله په قرضو لري دکانو سودا په قرضو لري اوله په قرضو لري اژه د مناباس پټی کې بیوار کوم نو کې پټی کې زل زغدا دا ګلای لاله افات پیدا اندغه شته نبل قلبیا کده ناګه پیداګه څخه د پادشي دا زګه چې د دې پېدینه سره مخ چې کله یو وینسان د دین پلار لار روان شو یا سات چر یا غ الله نزل دی له کوي د الله وعده دي وخت تاسو وی کنا د الله وعده لو فی بیعدکم لا اکلوا من فوقه ومن تحت ارجلكم برنا او کتن بو خوراکونه او اودته دی په تون وخت کې لري یا وزوربا قال الهم ذلته والمسكنا والجه په دې باندې مرزه ذلت ذلت دا داسې غربت پیداې خار او ذل شو د نورو قومونو محتاج شو د نورو قومونو ماته شو د بل غلام شبیا چوي کینې کیناوې کینا پاسه لکه زمنګ ملکم د نورو ملکونو غلام شوی او غلامي دا ګوره قرضې وړي قرضې وړي قدینو هغه څه کې غلام شوی بیا ځازګه چې بعض خلک چې دې بدینې په لار روان شي نو دغه قانون او سره بیا کیږي و باو بغضب من الله او وخت جوړي طرف غوصي طرفه ځاللا او د الله قهر مت متوجي شو د الله غصمو ته متوجي شو ځازګه به انو بهشکه دې قانون یک فرون چې حق وفر بیک او آیاتو نو د الله چا چې د الله جو حکمونو انکار کړي نو په دنیا مخربه اخر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْعَاقَةِ اوجني امبياباي وجلو اسلام بي جنم حق پرست وجلو امبياباي وجلو سورت عل عمران کې 21 نمبر آیات کې ويقتلون الذين يأمرون بالقس من الناس وجني حق پرست هم خلقونا يواز امبيان دي امبيای وس هم چې وس کېږي د ناقاره خلکو یو حق پرې سي بندنه پرې دی ښا و يبتلو ننبینا نن بغلاق اوجني انبياله مسالم بي جرمه س جرمه نه وجل یو حدیث کې راځي لا سحر نو کولا شوی بازار منډیان او بازار نو کولا شوی چې دولس پیغمبران و جړو بن اسرایلو دولس اس پیغمبران یو پیغمبر داره چگه بیوان آراب ملکا بلاغ چگه نو ملکا لاسی بازار دکاون نو کو شوی چه خالق خبری در نو دورست پیغمبر آنه پیوزن وجیدو دو دورما ناکارو نو دو ذکر پیلا در عذابون راوستو چا چه حق پروستو نا بدو کتیدن چا چه حق پروستو وجل اموسو انبیانش ام دا نیکان خلقو تا بد نسبت کئی دا حق پروستو دا بدوالی کوشش کئی نو اللہ پیدا عذا صاحب یاسین چې کله ووجه ها شهید کانو څنګه چې الله عذاب ایو زنده واسطه ذالک بما سو کانو یاد تدون دازکه په سبب دی چې او او دې چې د حد نتی شو ګور بغیر الحق بغیر دو ظلم نه حق پر دې و مانو سره قران کې راضی حق پماند ظلم لکدلتا جرم د انبیانو او وجل به انبیا یا حق پمانه دو انصاف سره حق پمانه انصاف لکه سورته نور پنځوشت یا يا ذو نبلاک چې انصاف وکاو په حق باندې انصاف کله حق پمانه دو حاجت سره سورته ود یو کم اتي اي مايات وا ما, مالنا فی بناتکا من حق نشت دے منگلرہ پبارد جنہ کوستا کے سخوائے سعاجت منگ جنہ کے سکو منگلہ علکان پکار دی مالنا فی بناتکا من حق و انکا لتعلم ما نریت خبوی چمنگی وارو یا ہا, حق پماند عذاب سرا هغه لکه سوره هجر اتم آیات کړه ننزل اللہ بالحق دالو موږ فرشته مګر په زبانه یا حق په معنی د کامل پورا الان جئت بالحق وصلات وکړه موږ ته په پورا بها نیرو یا دی سوره بقره کې بل رکو کړه دا واندی داوږی سجودو مینو انبیا به وجل سوره بروج اتم آیات کې چرآجی پمانق مومنون الا يؤمنون بالله العزيز الحمیز بد نو غنلی د امبیاو د کافرو د امبیاو نا مگر دا خبر بد غنلی وا شیدای د الله توحید واسکاو د الله د دین په وجوهه امبیا علیه السلام وجل یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام پلا او زی وجلو کو په پلو دغه لو او دو اره د وس په لروړه پسرل وکي هو دا او ارکاو د پښان د لړکی دي دې دې ته ورساو دو چمبیشه فماسدوان سبیل الله دالادین نه چانوولوی بل پیغمبر کوپو بوري ولا هم ده کوکو راو او دو وس باندې منګز راوړه او دو وس باندې په منګز دغه نه وغخلر کړو څه ادو کېای کی کې فاتشه دا سه بے ایمانی کړو دا کم جرموبه دا جرم دا او چې دا الله ديني بیان او مخلوق تا وکتلو نن نبی نا بغیر اسم ډیر حق پروستو لا صداغانې بے ایمانو ورکیو ورکی ورکړي ورکی اسم بما سو ورکان یادو نام ان اللذین امنو ولذین ازو والنصار خذیره خطاب اول ختمی نذیره په اخر کې ان لناو به ش کسان چې معې راړوه ایمان د خولی را وړو سې پښلی مومن دی یا به شکه کسان آمون چې معه وړو پخوانیومتونونه هغه مراتدي. والنا لکه صورتې معده یو کم اوی مع یادې بر شي الته د یاد را سر را ځ ان لوول حدوول سوه وصاب آګه سان یوهودیان دین سوارا او صابئین دی دینه یوهود موسی علی سلام قوم نسوارا دی سال سلام قوم صابئین بی دینه د حضرت ابراهیم علی سلام قوم من چې شي اریو د اچانا چې مانزرونه پاللا الله په پا نفس خلی ایمان بان کار نکيږي په یهودیت په نسرانیت په صابیت کار نکيږي او من امن بالله چې شي هر یو دانا چې انا امن شاغي مانوله د زړه نه پالبان دي چاله یک یو د او بیل یومل اخر او پرځ اخر بیا ذکر کړه او به پی قیاس کړه صدقات د پیغمبر او صدقات د اولی ذکر کړه امن بالله توحید اخری ذکر کړه قیامت من سکری دوپکه را واسه د بانکلو چې سپاد د رسالت او صداقت د قران دی واعملا صالحان او عمل یو ک نیکو را اجر د دی دی اند د بې پنیزه عرب د دی باندې دای له باج جوړ کوم ولا خوف النبوی را په دیو نه بدی غم جنشی دا سے خلق او چې اغی یواز د الله یواله او مانو چې زمابې یواز په شیکی کې د الله په دربار کې اغه او عمل دا دایې د پاره کوي چې را لاروانه ده زموږه په پیشی کیږي عامله غیله کومه نو اجر وو لو ورکمه یره به نی حزن به نی خوف او حزن کې سفر راکوي دوارې یاري ته وایي خوف اغه یاري ته وایي چېغه په آینده کې لاروانې په بندابانی بلاري بیمار ده موری بیمار ده خپل بیمار یری asa نه چی یره من لشم از سند چې پلاړه ته ملل شي په دې دغه خیرا نو یاده کوي ارواح ته خوف وي پاینده زمانه کې را روان چې خدازه به قبر کې سکوم ذبې قیامت کې سکوما او حزن هغه غم ته وي چاغه مخ کې دیرشي وي او را په یادي وي او ته لارې ملي مورې ملي زېملي خزملي یو مصیبت تیر شوی او هغه ته را په یاد شي هغه ته حزن وي او د ادوارونه حضرت پناه غوخته دا حدیث کې راځي نبی له سلام وي دا دعا د دا کامله دعا دا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال نو دغه موندا شو یو هم دي هم حم اغه غم چلپ پریشانه ده خو سبب معلوم نی علا که علمی خپا ده وره بسه سیر علمی خپا ده هم وي نبی علی سلام و یا الله زستان پناه په هم بانده چلپ خپا ده سبب معلوم نده اللہ استان پناه وارم پا خوب چې چه پاینده زمانه کې را روانده اللہ استان پناه وارم پا غم چه تیر شو ده را پا یادی گی. الله ستانه پناوانم پاجا زیباندی ماکه عجزې مरावरه په دینداري کې چې دم عجز شم دونه نه پاتې نشي سستی دا کې مरावरه بخلا کې مरावरه کنجوسي دا کې مरावरه ځکه چې سور سرې سره مال او دولت رازي راکه کنجوشي او بخل پیدا کوي مهمنوازه پاکی ختمېږي من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبته الديني وقرضيال یا الله ز پناه واولم پتا سره د غلبه د قرضینا مازه قرضونه بچقام او د دشمن د غلبهینا یو صحابه دی اغه راغه نبی عليه السلام ته وی حضرت ما باندې دی به قرضې ختمې دي څه بندوبسي نکی نبی عليه السلام اغه صدا دعا او خودلا چې دا توستا اهلی بیبی دعا لوای او چې سوره ویله شه دعا یا الله بدر غولو قذر نختمی کی هغه من دا وظیفه شروع کړه سو خپل د غولو غونې قرده من پیړو پوی نشوک د دا دادا سے دعاګانی چې سره او دا خو کامل دعا ده غمونو نه بخونو د عاجزینو د یک سره دا چې عاجز شي چې فارغ بیماری پیدا شي نو ته الله سو محتاج شي زغ خو محتاج شي د مون بیا یو غادي خو کېدی دا څه سره کېاله راړې نو قرانک بیا مو تاجې داسې بیا کار نه کوي الله مونږ داسې بيمارو داسې عجزه نه بچا نو د دې زبانې اغه اول خطاب ختم شو چې پای کې اتنې متونو ذعابونه یو نعمت د فرعون نم اخلاص کړي چې تاسو بچی قتلول دویم دډو بيدونه مي بشکړي چې اغه یو ټوب کو تاسو بچ بشکړي درېم دا څولما تیار قانون پاتیک ثورات سلورم صاوس صداقتل وا غمد ته ماخلا فتا با علیکم پنزم ستاوسه شدان می پزمرګ ژوندې کولو با اس ناو کوم می بعده ماوت کوم او شپګم په پا میدان تی کی مېبانې ورجه سورې کړوا او زلل الله علیکم الغمام اوم علیکم او ومن نعمت تیار خوراک مزر راولې غوان زنا علیکم المن و سلوا او چکل مال شوې نبیانو بوزورت پیدا شول او ته کی شوه پایز تسکا مو سالقومی فقل نظر بیاسا کلاجو دو نو پتند می سړاب کړی د دولو څونو غم ميدلو کا په چزما به قدرې د نعمتونو مکړه بارا نعمت زما تبدیل په راوس په دینداري دی نو فان زنا الاندزین ظلمو رزم من سماو ماکان یو سکون ما دربان برنا زاورا واسته دو او چه زمان پا نمتنو کم بے قدری نا شکری اکلا چه من او سلوات ایار خوراکمی درکاو اے ماندہ دا پکار نده کہ پخ پللاسو کسبو نکو سبزانی لگانو چکنیانی سنبالو الگانو تا پوسو کا ایر بس لگان خوو نشون دا زکا چه تا پا که زکاة دوور کرے دا زکا تا پا که دا لای سنو اما نلی باغون نا تا پوسو کا ایر بس کار خراب دے په لوکونو په سی و شی ځکه خود د پکه زکات اسپاته نه لګي خیرات په کې پاته نه لګي دانو چې زه په دغه خپل فصل کې کاروبار کې خپل خپلې ایسا خپل مستحق تور کوو بيد الله دې غیرتی دی الله وفی فی اموال حق للسائلی والمحروم استاس و مالونو کې سی دی هغه چاله ورکه چې د نغاری چا نو غوالی هغه نو ورکا نو الله بستاسو کاروبارونه استاسو فصلونه استاسو سبزانه هغه الله بشکیده ارتسمافتونو نه هم موږ باندې غره افات ته تدیدی مقدار وغداشي الګان کړه گر... یا دا پریوته تاوانو شو. تاوان دا و غریب سری سنه کې غوورنی سری سنه ورکه زکات تن ورکه نستا مال کې بالله سخی او برکت واچې وروړه الله د زمون مالونو کې زمون فصلونو کې زمنګ سبزو کې خیر او برکتونه واچي دا او پاخير کې ترغیب او بل بشاره اول خطاب په دې ژبانه ختم شو واخله ګورہ بعده که سانو دعاګانې وکړې سوګ پونډوري ها د عید په اړه دعاګانې وکړو سو په سپاتنوري شکر کې زید علاج یا پرشنو نه کړی دي د ټولو د پاره ماتم دعا او په حباز بیماران دی قرونو کی داغیر پارم دو آگانے ہوکے چطول اللہ اللہ صحیح تونور کی اللہ زمین دنیا آخر کرتا سوک منس دن پر کار کې شرک دي مل گردیا کئی منس ویمینہ کئی زمین خیزمت الله اللہ تول لہ دی اے وزو نور